A sztrók utáni első hónapokban könnyű volt optimistának lennem, reményt is energiát mozgósítanom magamban. Nem volt senki, aki mindent értett volna Dave sérülésével, és ezáltal a felépülésével kapcsolatban. Nagyon sok tényező volt, ami nekünk dolgozott. Dave erősen kezdett, így minden okunk megvolt rá, hogy a legjobbat reméljük. A kudarcok sem igazán szekték kedvemet,